Ковський гак. Ну, зайшли, то сідайте. Трохи знітився, господар. Якщо ви справді ті, що з неба, а якщо ні, то вирішив вам промацати старого. Гарасим розвів руками, відповів сердито. Я б на твоєму місці не терзав мою душу. Вона і так пережила за сорок мучеників і за дванадцять апостолів. «Не внійвайся на нього», – втрутився Сокіл. «Зрозумій нас, Гарасиме. Годину, як на цій землі, все невідоме. Де свій, де ворог? Чужий би грюкав у двері, так тарабанив би в шипку, що шипки б даренчали сипалися, ви?» – проказав Гарасам. І Сокіл став перемовлятися з господарем. Парашутистові треба знати, де стоять німці і скільки їх. Чи часто навідуються партизани, чи заходять у хату німці. Жінка, вона вродлива, живе при гомінкій дорозі. Гарасон дивувався, що за кілька хвилин він увесь розкрився перед цим посланцем з Ленграда. Таким Юрій виявився щирим, сердечним і всерозуміючим. «Ми б хотіли вам зробити новорічні подарунки. У лісі під дровами сховані три парашути, два шовкові, один батистовий. Матерії вистачило б на хустки і блузки всьому вашому селу», – запропонував Сокіл. «А вам, Насте, в першу чергу, мовив тихо, мов заворкотів Іван». І Супіл тільки мовчки гликнув на нього. Ну, дає наш дом Іван, подумав, та нехай залицяється для користі діла. Та хлопці іноді називали Івана, бо в нього справді жінки й дівчата закохувались з першого погляду. Допоможіть нам сховати парашути і дещо з вантажу. Супел звернувся скоромовкою. Немов у нього не було часу. Жаль, коли таке добро дістанеться німцям. Наші скоро прийдуть ждати вже недовго. Нас так і просили сповістити про це своїм людям. Господи, помилуй, почувся голос, а потім лопотіння. Стара читала молитву. Гарасим зі смаком затягувався димком близькосортного абхазького тютюни, якого Юрій казав правду, він ніколи в житті ще не курив. Такий тютюнець, мабуть, і не снився німецьким солдатам. Гарасим і Настасія одяглись. Хвора мати на печі все шепутіла молитву. Гучно стукали ходики, Іван підійшов до стіни і пальцями по масу стрілки було би з чверті дві години. Повного часу у них ще години сп'ять. Юрко і Іван повинні переховати парашути, взяти з речового мішка боєприпаси, міни. Все необхідне. Потім їм ще треба пройти 10 кілометрів на північ, по той бік залізниці, щоб знайти там хлопців кудрявого. З хати вийшли сторожко і попрямували тією ж стежкою, що привела Сокола та Івана до гораса Майна Сії. Раз чи два жінка спіткнулась. Іван тут, як тут, підхопив її за тонкий стан. Мовчки брели засніженим зимовим лісом. Будете стежити з вікна за рухом на шосе, сказав Іван. І ставитимете палички, як на уроці з арифметики в першому класі. Окремо криті машини з солдатами, окремо з гарматами тягачі. скільки промчить легкових опелів і мерседесів і в який бік. І ще, якби ви знайшли такого, хто б знав, де німці заряджаються бензином чи відпочивають, ну, ви жінка розумна! І вам здогадатись не важко, що може цікавити розвідників Червоної армії. Я вже здогадалась, Ваню.